Деяких чоловіків це, знаєте, збуджує. Пахнучи, немов квітка, нова водалізка вийшла з ванної кімнати. Вітусю, що б ви хотіли одягнути, я б запропонувала вам щось із власного гардеробу. Ваша сукночка трохи не відповідає випадкові. Віта й сама чудово розуміла, що ані її сокня, ані панчохи її зашитими та все ж дуже помітними стрілками уздовж, ані пошита матір'ю з білого сатину і місцями заштопана білизна, аж ніяк не пасують до випадку. Якщо вона вже вирішила опанувати новою професією. Вона обрала такий наряд, який шокував і саму Елу Валентинівну. Звично до всього. А можна я одягну цей рожевий халат, чи як це називається, і рожеві пухнасті тапочки? Пеньор? Будь ласка. Це так інтимно. Власне, для першої зустрічі дещо засміливо, але якщо ти хочеш. До речі, де оті чобітки, про які ми говорили? Дівчинка далеко піде, подумала Ела Валентинівна, котра вже декілька років постачала вродливих дівчаток немолодим, спраглим делікатних утіх чоловікам. Бачила капризи, сльози, море, море сліз, страх, нахабство, але такого пенюар на голе тіло не сподівалася. Ощастила цьому Вадимові Олександровичу. І дівчинці також. Він цілком пристойна людина. І якщо ці чорнявці вдасться його зачарувати, то зна, милуйся і міряй. Дівчина взула. На неймовірної довжини ноги високі австрійські чоботи. Вони сиділи, немов були на неї шиті. Оце твій гонорар на сьогодні. Не знімаючи чобіт, Вікторія запитала: Елла Валентинівно, цей гонорар за певний час чи за певні дії? Господиня знову оніміла. «Ця селяночка зовсім не така проста, як вона гадала. Дав Бог красу, але й розумом, і спритністю не обділив». Вікторія продовжувала. «Справа у тому, що я іще ні з ким не була». «Дівчина? Що ж ти одразу не сказала?» Це змінює справу. Вікторія злякалася. Зараз їй доведеться скинути з нього ці чудові теплі і неймовірно гарні чобітки і дибати додому слизькою холодною вулицею у своїх стоптаних черевиках? Ні, ні, ні за що. Вона погодиться на будь-які умови. Тисяча думок пролетіли в її голівці за цю коротку хвилю, але обличчя залишилося царственно-незворушним. Вона звикла приховувати свої почуття. Елла Валентинівна теж злякалася, що зараз ця принцеса зніме чоботи, кине їй в обличчя і побіжить гуртожиток пильнувати свою цноту. Щоб подарувати її якомусь слинявому і прищавому студентові Аби не знеміг від надміру гормонів А стільки зусиль затрачено, щоб влаштувати цю зустріч Віточко, ви мене не добре зрозуміли У мене ж не дім побачень? Ні, Вадим Олександрович поважна людина Побачив вас, ви йому сподобалися. І він так мене просив, так просив. Ви не повинні отак одразу.